Вона знову мовчала, дрібно-дрібно кліпала повіками, розгладжувала на коліні квітчастий фартух. Хіба вона погана? Чомусь майже з образою, мовив Володя. Вона здригнулася і трохи не крикнула «Гарна!» «Чи не занадто гарна для тебе?» Вона вже давно передумала це одруження, хотіла і боялася його. І що більше думала, то більше їй здавалося, що не підходить її спокійному, тихому Володі рвійна гостра ліна. Казала в думці, вона не підходить йому, а щось, мов би, нашіптувало «Він їй!» Хоч це і її син, її кров, що й хлопець, яких тепер у селі один на куток, поштивий до старших, слухняний, а що вже роботящий, але ж Ліна, як городяночка, і виросла в статку, нехай і не в своєму. У неї ж любові з тим, сказала обережно. Нема там ніякої любові, похмуро отказав Володя. Вона сама мені про це призналася і мало не обмовився, що й запропонувала одружитися. Мати чомусь схлипнула. Останнім часом сльози в неї дуже близько. Запала довга мовчанка. В кухоньку з надвору дряпався кіт. Робив це мовчазно, не подаючи голосу. Володя впустив лиська, той потерся йому об ноги за моркотів. Але цього разу на подив лиськові. Володя не пішов за двері по консервну банку, не налив молока. Кіт подався до хазяйки, але вона його, мов би, і не бачила. «Чогось мені синку страшно, – сказала мати. Я боюся. Не вірю. У що не віриш? У неділю весілля. У неділю? Свят-свят, – перехрестилася мати. Та ви що, показилися? Де ж це видано? І вона заметушилася, забідкалася. От так, у неділю, і квит, – з несподіваною твердістю сказав Володя. «Ми кагалу збирати не будемо, родичі, ну ще там хто, покличемо тіток, нехай допоможуть. Я завтра візьму з книжки гроші, одягнув нову голубу сорочку, пов'язав галстук і пішов з дому. А мати лишилася наодинці зі своєю тривогою, страхом і клопотами». Проти такої поспішливості запротестував також Василь Федорович. Але на Лінин бік несподівано стала Фросина Федорівна. Взяла його в шори, мусив погодитися. А йому хотілося відкласти весілля до осені. Ліно, в чому справа?» – запитав казенними словами. Але зовсім не казенно, намагаючись поглядом викликати її на відвертість. Ліна витримала його погляд І сказала спокійно, аж йому стало прикро Я вас, тату, не розумію Ну а то й інший хлопець Вже ж йшлося до весілля йшлося, та не зовсім То мати пожартувала Їй хотілося скорше видати мене заміж Хай вам грець, з пересердя грек Ви або щось крутите, або подуріли обидві «При чому Ліно тут мати?» «А не при чому?» Вона говорила спокійно, надто спокійно, і думкою блукала десь далеко. Аж тепер поглянула грекові в очі. «Ви щось маєте до Володі? Він поганий?» «Та чому ж?» «Але їх непоганих повин тракторний стан. Треба, щоб до любові». «А хто вам сказав, що не до любові?» «Ви змайстрували прилад, щоб її вимірювати?» Та ніхто, а тільки ж треба триматися однієї лінії, тобто позиції розгубився він. Триматися однієї лінії – то вже ваше діло в колгоспі. Та й Володю я знаю адмалку, а в тому, чомусь не насмілювалася назвати Валерія на ім'я, розчарувалася. Зачарувалася, розчарувалася, Буркотів Василь Федорович, а це ж на все життя. Я поділяю вашу думку. Мов би в тона, насправді ледь-ледь кпиняче, мовила Ліна. Це ж ви притягли мені на буксирі нареченого. Значить, судьба. На буксирі тільки брухт возять. Он як, звела брови, Ліна. А ви самі, коли збиралися одружуватися, хіба не щодня сварилися з Фросиною Федерівною? Вона сказала, з Фросиною Федерівною, а не з матір'ю. Це знову. Здивувало Грека. То вже... Доживи в одному подружньому житті, поки твої діти, загубивши стид, про таке запитають. Доживу. Та не злити мене, може вперше гримнув він на Ліну. Йди он матері допомагай. За три дні весілля, а ще свиню не почали відгодовувати на ковбаси. А коли Ліна пішла, став посеред двору і задумався. От розсердився, накричав, а чи справедливо? Звідки, знаєш, що там сталося? Чого вони розбіглися з тим Валерієм? Що таки розбіглися? Що Ліна не вибирає собі затишного чоловіка, був переконаний. А тоді думка перекинулася на інше. Чи не отак і в нього було? Чи не розбіглися й вони з Лідочкою? І ніхто не знає, вигадав він на тому, чи прогадав. І не взнає до віку Двоє життів прожити неможливо Дві повні любові вилюбити теж А сімейне життя Це така довга борозна Що в ній треба добряче притертися І притерпітись Не обдуритися добрим Не зачерствіти від поганого Хоч хто знає для чого Для продовження роду людського Самого життя, мабуть. Так і є в світі щось вище за людину,